Alors nous sommes réunis en ce jour 30 mars pour dire stop à cette politique financière et mafieuse Hendaia hautatu nous... zuten espreski mobilizaziorako, CGT sindikatuak hondartza usoko komerziantekin batera itxi berri duten postaboguaaren eta zergaetxearen berridakitzeko sinadura bilketa abiatuko butela Prouta. Boulon que nos impôts servent à et maintenir tous les services publics en particulier la poste et la trésorerie de Honnda Nous exigeons la suppression des privilèges de nos élus. Nous exigeons le retour de l'ISF sur les grosses fortunes. Politikarien privilegioak esabatzea, aberastasuna hundiei inposak ezarri eta dirupulikoaren banak eta egoki aldarrikatu zuten sistema sozial duin bat bermatzeko. Aldiz, kontsumo sistema, eredu ekonomiko produktibo osoa irauli beharko duen, konsientzia ekologikoak eramantzituen ator hori gazteenak endaiako mobilizazioa ere. On kontinu uh, ba, la, la mobilizazioa por, por proteste kontra la politik du gubernamento pour défendre nos libertés, l'économie, le partage, l'écologie aussi. Et moi, moi je suis là principalement pour l'écologie, donc aujourd'hui, il n'y a aucune... Enfin, on parle beaucoup d'écologie, mais il n'y a rien qui est fait au niveau gouvernemental on niveau du pays. SGTAs sindikatoko hildigaxetek aitortu digu, aldiz jende gehiago espero zutela baina sindikatuek langilegoan mobilizatzera deitzen jarraituko dutela eta jaia horien mugimenduak ez duela etenik izanenen. Begundik iduriz uh, ba a genetique uh, lande chétique geronik ez itute dena kezagutzenan bon jakin uh, dute uh, grand sud-ouest etik eldu dide batzuek gero zertako ben, uh, ator atok horiek zutete uh, utzi nahi beren mugimendua, eta gero endaian badira gauzak uh, servizio publikoen aldetik uh, hartako mugimendua segituko da, azuren uh, arrazo horrekin uh, behar dugu uh, zerbaitu hauken. Uh. E, e, Aintzutzen, ba, asteronetan e, Euskal Herriaketan entzun dugu kotxe ezen arro, e, saran izan dagoa uzapetzen biltzarrean, e, estatuaren idazkaria berta izan zela, servizio publiko eta zere, Ba, galdetu edo mintzatu ziren, ezer gutxi erantzu zuelarik, ez? Ben, erraiten aldugu gubernuak ez urti handiak diregaz, erraiten dute behaz zerbitzu publikoak behar dira, modernizatu, obekioago egiteko, benen, ben, gero hauza uh, pezak, uh, kotiezan hori erraiten duten bezala, zerbitzu uh, publikoak ezten dituzte behaz ez da posible, eh? Holas egitzer, behaz, ben, behaz, uh, ben, ba, gutun bat du, egon, zerrukanen uh, duguna. Eh? Mm -hmm. Aipatu duzu, jaka edo horien e, mugimenduak ba, bere aldarrikapenekin segitzeko asmoa duela, egia da hilabete luzeak direla aldarrikapenez, aldarrikapen, ez dakite zei bilu egin dezake honek, edo helburua zein den jakinik ere, e, ikusten da egintarien partetik zerbait aldatzen dela sindikatuen ikuspuntutik? Eben sindikatuek... Ez denek, uh, gu gazteko CGT sindikatuan erraiten dugu, behar dela mugimendu hori uh, segitu eta gero, langileak bah, duzte etorri, benen nola egiten da, hain uh, bon, ez denek dien de guziek eh, dute ez dira konten, benen ez dira hor, uh, nola egin. On ne lâchera rien pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur Même si Macron ne veut pas, nous, on est là On est là Manifestaldiak intzura industrialdearen aldameneko komertziogunetik abiatu eta iri erdira zuen azkenik. Larun batean bertan, miarritzeko lan egez autobidearen ordain lekuan egin bezala, manifestaldiak biriatuko ordain lekua blokatzeko asmoa bazuen ere. Efektivamon, bule, partir sur le peaj, mona, deja le comité d'akai, nous sommes pasen nombre. Il faut savoir qu'il y a plus de huit furgon euh, de gendarmerie bien, euh, bien arme. Gendarmen kontrolpean izan ziren astapenetik eta planak aldatu. Eta hendaiako hiri barnera jozuten aldarrikatzen. Ben, nous allons marcher, fer <tus>